16 mai astăzi, pe 16 mai 1980, a murit scritorul Marin Preda, unul dintre cele mai importante romane ale literaturii române, este semnat de el, moromeții, ecranizat în anii 80 spre sfârșit. Victor Benciuc îl joacă monumental pe Ilie Moromete, țăranul care face politică la el în sat, la fierărie în poiana lui Iocan. Acolo Moromete, știutor de carte, le citește consătenilor știrile din ziare. Încredințat că sunt în asentimentul întregii opinii publice, Cer plecarea de îndată a guvernului. <gângă> Cade guvernul. Vin țărăniște. Nu se poate. Eu protestez împotriva venirii țărăniștilor. Păi vezi că ești prost, bă. Dacă nu vedea cu conversiunea, dracu' te lua. Minți liberale au făcut conversiunea. Condițiile în care a murit Preda nu au fost pe deplin lămurite nici până acum Familia și apropiații Cred că a fost de fapt ucis de fosta securitate Iar moartea lui ar fi avut legătură cu romanul Cel mai iubit dintre pământeni. Abia publicat de câteva luni În paginile acestui roman Preda descria grozăviile făcute de comuniști în anii 50 pe 16 mai 2018 a murit Lucian Pintilie, regizor de teatru și film. Mulți critici din România, cred că filmul Reconstituirea, făcut de Pintilie la sfârșitul anilor 60, este cel mai bun din istoria cinematografiei românești. Nu a fost un regizor comod pentru regimul comunist, așa că la începutul anilor 70 a plecat din țară, a revenit după Revoluție și a lansat un alt film, mare Balanța. Mitica, vreau să spun ceva. Spune. Vreau să fac un copil cu tine. Mă întreb ce copil ar putea ieși din noi doi. Păi din noi doi nu-mi poate astea decât ori un tâmpitor, un geniu. Asta e clar, dacă este normal, îl omor cu mâna mea. Datorită Bună influenței soare. pe care a avut-o asupra tinerilor regizori, Lucian Pintilia a fost botezat de presa străină, nașul noului val din cinematografia românească, iar punctul de plecare ar fi fost filmul Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu. Regizorii din noul val sunt, printre alții, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu și Catalina Mitulescu. Pe 16 mai 1970, filmul american MASH, o satiră la adresa războiului din Corea din anii 50, primește marele premiu al festivalului de la Cannes. A fost al treilea film american premiat la Cannes, precum și singura comedie cu asemenea distinție. Nu, oh, de ce piesă a ales! Anul următor, MESH a luat Oscarul pentru cel mai bun scenariu și Globul de Aur pentru cel mai bun film. Iar în 1972 a fost transformat într-un serial de televiziune care a durat 11 ani și a fost unul dintre cele mai vizionate din istoria televiziunii americane. Tot pe 16 mai 1970, echipa națională de fotbal a Angliei ajungea pe primul loc în clasamentul muzical al Marii Britanii o melodie numită Back Home. Era un cântec de încurajare pentru campionatul mondial din Mexic, care urma să înceapă în două săptămâni. Nu să-și ziua de -a să domine lumea fotbalului cu cântecele astea. Da, așa, muzicii, mă întreb. Ei au mai avut scăpări, vă aduc aminte și de check girls care au fost neambaroane în Acum mai în, hai să în că până și imnul lui Liverpool ca piesă în sine. E o glumă. Hai că ți închid microfonul. Cântecul englezilor care câștigaseră Cupa Mondială în 1966 la ei acasă nu i-a ajutat prea mult în Mexic. Au fost eliminați în sferturi de Germania de vest, iar la următoarele două mondiale nici măcar nu s-au mai calificat. Deci vezi, domnule, s-a întâmplat și altora, nu doar nouă Da, Cât de da. curând O să dominăm și noi fotbalul, n-avem cânte cu Când de curând încep și noi și să cânte S-au pus iar pe cântate englezii Când au ajuns la Cupa Mondială din 1982 Și pe locul întâi La muzică, nu la fotbal Au ajuns din nou în 1990 Cu ceva 16 mai 1956 a fost lansat la sala New York filmul Omul care știa prea mult în regia lui Alfred Hitchcock Film în care actrița Doris Day interpretează cântecul ce avea să fie legat de ea pentru restul vieții Chesera-sera sera. Hitchcock nu voia pe Doris Day în film însă doar așa îl putea obține pe James Stewart în rolul principal Drept urmare a îi se scrie un cântec care să aibă și câteva cuvinte străine pentru că Doris Day era soție de ambasador în film Compozitorii s-au inspirat din alt film în care au văzut Că la intrarea într-o vilă din Italia erau scrise cuvintele Che Sera Sera. Adică ce o, o fi? O fi. Lui Doris Day nu i-a plăcut, s-a zis că e un cântecel prost de copii, dar cei de la Academia Americană de Film au fost de altă părere. Anul următor i-au dat Oscarul pentru cel mai bun cântec original. <fie>